Yuk, dukung UFIT TV Dengan belanja di UFIT Star www.yufitstar.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa mayudlil falahadialah <tuh> Ashadu an ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taku haqqa tuqati. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqam minha zawjaha. Wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'ah. وَاتَكُو اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً صَدِيداً يُسْلِحُ لَكُمْ أَمْلَكُمْ وَيَقْفِلُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُتَّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَسْقَى الْح Wa al umri muhdasatuhah. Wa kulla muhdasatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Wa kulla dolalatin finnar. Ma'asal muslimin. Ikhwanifillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Allah. Kita teruskan kembali kajian kitab. Iktiqad A'immati Al-Hadis. Oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili. Rahimahullah Ta'ala. Sekarang kita sampai pada bab. Khilafatul Khulafa' Al-Rasyidin Al-Arba'ah. Kekhalifahan al empat khulafa ar-rasyidin yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Al-Imam Abu Bakar Isma'ili rahimallahu berkata, "Wa yusbitu na khilafata Abi Bakr radhiyallahu anhu ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ikhtiyari sahabati iyyahu." Imam-imam ahli hadis mereka menetapkan Kahrawi fahan Abu Bakar As Siddiq radlallahu sepeninggal Rasulullah wali wasallam dan dengan pilihan para sahabat summa khilafatul Umar radlallahu ba'da Abu Bakar radlallahu bistikhlafi Abu Bakar iyyahu kemudian setelah kahrawi fahan Abu Bakar As Siddiq adalah kahrawi fahan Umar bin Khattab radlatahu dengan dipilih langsung oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Summa Uthman radhiyallahu anhu bistimai ahli syura wasairil muslimin alai an amri Umar. Kemudian setelah Khalifah Umar bin Khattab dilanjutkan oleh Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dengan istimak ekumpulan ahli syura. Ahli asyura yaitu Enam para sahabat yang dipilih oleh Umar bin Khattab anhu, dan kemudian disepakati oleh kaum muslimin dan itu dengan perintah dari Umar bin Khattab. Summa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bi al-Badriyyin. Kemudian setelah ke khalifah Utsman bin Affan, Adalah lah Ali bin Abi Talib radhiyallahu dengan baiat dari para sahabat yang ikut perang Badar Diantaranya antaranya Ammar bin Yasir wa bin Hunayf Wahman Tabi'ahuma min Sayyidahaba dan diikuti oleh para sahabat yang lainnya Maasabikatihi eh, wa Fadlihi. Beliau termasuk eh, sahabat yang dulu masuk Islam dan karena keutamaan Ali bin Abi Tholib radlallahu anhu. Ini adalah ijma alusunawal Jama'ah dalam kitab-kitab akidah yaitu penetapan empat khalifah as rasyidin yang Rasul mengatakan Alikum bissunnati. Wasunatul Khulafa Ar-Rasyidin wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunahku dan sunah apalah Khulafa Ar-Rasyidin yaitu yang kita sampaikan tadi empat sahabat yang paling mulia diantara semua sahabat yang lainnya dan keutamaan Eh para sahabat tersebut itulah yang menetapkan mereka sebagai Khulafa Ar-Rasyidin sesuai dengan urutan urutan tadi al-bukhari yang pertama Umar Usman dan Ali radiallahu taala anhum jamian. InsyaAllah akan kita sampaikan agak sedikit terperinci Mulai dari kekhalifahan abu baqarah Siddiq Sampai kekhalifahan Ali bin Abi Talib Radil Anhu. Sekarang kita akan bacakan dari syarahnya Syarah kitab Iktikot A'imatil Hadis Oleh Syekh Hamad bin Ibrahim bin Muhammad al Yang sudah sering kita ambil petikan-petikannya Karena bukunya sangat tebal sekali syarahnya Sebenarnya kalau kita baca Syarah ini luar biasa Cuma Ya terlalu panjang menurut anak pribadi halam sampai sekitar 600 halaman ya sarah dari awal ini kita ambil yang kita rasa penting di antaranya di sini tentang kekhilafan Abu Rasidik Radhul Ta'anhu beliau berkata al adilla ala khilafatii Abu Rasidik Radhianhu fil hil kita wasuna wal ijma dalil tentang penetapan kekhilafan Abu al-Siddiq itu diambil dari Al Quran dari Sunnah dan al Ijma. Qala Abu Abdullah Ibnu Hamid Al-Baghdadi Al-Hambali rahimallahu ada seorang ulama yang bernama Abu Abdullah Ibnu Hamid Al-Baghdadi Al-Hambali yang meninggal tahun 403 Hijriah berkata fa amma dalilu ala istihqaqi Abi Bakar al-khilafata duna ghairihi min ahli al-bait wa sahaba fahmin kitabilla wa sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam adapun dalil tentang Keberhakan Abu Bakar As Siddiq sebagai Khalifah. Ya, setelah Rasul Sallam dibanding semua para Sahabat, baik dari Ahlul Bed atau Sahabat secara umum, maka dalilnya adalah Al Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amat dalil minat kitab wal ijma, fahuakalu Taala. Adapun dalil dari Al Quran dan sekaligus ijma, yaitu surat Al Hasr ayat 8. Kita baca dulu ucapan ulama yang bernama Abu Bakar Ibnu Iyas rahimallahu. Abu Bakar Ibnu Iyas rahimallahu berkata, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nasil Qur'an. Kata sekali lagi al-ulama yang bernama Abu Bakar Ibnu Iyas, Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nas dari Al-Qur'an. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dalam Al-Qur'an bahwasanya sepeninggal Rasul yang menjadi khalifah kaum muslimin adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Li an Allah taala yakul karena Allah berfirman lil fuqara'il muhajirin alladheena ukhrijuu min diarihim wa amwalihim yaqtaru na fadlan min Allahi wal ridwana Allah wa Rasulah ulaika bagi Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin Yang mereka diusir dari rumah-rumah mereka Dari harta mereka Mereka mengharapkan keutamaan dari Allah Dan keriduan dari Allah Mereka menolong Allah dan Rasulnya Mereka lah orang-orang yang sadiqun Yang jujur Mungkin kita bertanya-tanya Dari mana segi pendalilan Kok Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah Dengan nas ayat ini Maka kata Abu Bakar Niyas inilah Istimbat ulama luar biasa. Eh bagaimana mereka bisa menyelami samudra yang ada di ayat-ayat eh, Allah Swt untuk mengambil mutiaranya. Di antaranya, eh beliau mengatakan faman samaullosadikun falesayakrib. Allah menamakan tadi para sahabat semua itu sadikun. Ayatul eh, utama dari kalangan Muhajirin dan kaum Al Ansar, ulai kaum shiddiqun. Maka barang siapa yang Allah sebut mereka sebagai orang yang jujur, tidak akan mungkin mereka berdusta. Hum qalu. Sedangkan para sahabat semuanya bersepakat mengatakan ya khalifata Rasulullah sallallahu Sedangkan semua para sahabat mengatakan kepada Abu Bakar wahai khalifahnya Rasulullah. Ya. Intinya Para Sahabat semuanya sepakat memanggil Abu Siddiq. sepeninggal Rasul sebagai Khalifahnya Rasulullah, penggantinya Rasulullah. Dan Allah telah merekomendasi para Sahabat. Allah mengatakan para Sahabat semuanya saudiku, jujur, benar. Maka ijma mereka pun ya hak. Dan Rasul mengatakan, la tajami umatilal dolalah. Umatku yaitu para Sahabatku tidak akan mungkin berkumpul di atas kesesatan. Inilah yang dikatakan tadi dalil dari Al-Qur'an, dalil dari ijma' bahwasanya Abu Bakar as Siddiq adalah khalifah kaum muslimin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Muawiyah bin Qurrah, ada ulama lain bernama Muawiyah bin Qurrah berkata, "Maka na min ahadin minannas yaktub ila Abi Bakar As-Siddiq ila ila khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada seorang pun dari para sahabat. Ya, Seperti dengan Rasul. Ketika mengirim surat kepada Abu Al Bakr al-Siddiq. Kecuali beliau atau mereka mengatakan. eh Dalam tulisannya. Kepada khalifahnya Rasul sallallahu alihi wa sallam. Wa maka'anallahu li jami'ahum alal kadib. Dan tidak mungkin Allah menyatukan para sahabat di atas kejustaan. Semua yang sepakat yang berhak menjadi khalifah. Seperti dengan Rasul adalah. Al-Bakr as radhiyallahu anhu. Kemudian dikatakan di sini Amma al-Adilla mina sunnah fakiratun jid dan ada pun dalil dari ayat sunnah Rasulullah Sallam dari hadis Rasulullah Sallam sangat banyak sekali tentang pengakuan Al-Bakr Siddiq. sebagai Khalifah sepeninggal Rasulullah Sallam. Minha amrun Nabi Sallam abba Bakr As-Sidiq radhiyallahu anhu an ya stakinifah salah. Di antaranya Rasul pernah memerintahkan Abu Bakara Siddiq Untuk mewakili beliau Sebagai imam salat eh, Bagi kaum muslimin Yang dikenal dengan Al-imam atau suhrat, kepemimpinan kecil Tanbihan ala ahakiyyati Bil-imamatil kubrah Itu sebagai isyarat Bahwasannya belialah yang Berhak menjadi khalifah kaum muslimin Sependingan Rasulullah SAW Lianna Ladi yubashiru salah Wa imamul muslimin Karena Zaman dahulu itu yang berhak menjadi imam solat yaitu Khalifah kaum Muslimin. Eh ya, mereka yang membawahi makmum. Eh ya, ketika sholat berjamaah. Waktar Nabi S.A.W. bakar keradil anhu. Laidini sahaba fakih falayakun wa muhtar lidunyau. Rasul memilih albaqra sedik untuk menjadi imam solat untuk mengurusi agama para sahabat pada waktu itu. Maka lebih layak lagi. Beliau mengurusi dunianya para para sahabat sebagai khalifah kaum Muslimin pada waktu itu. Wahdama akarabi Ali bin Abi Thalib radlallahu anhu nafsu dan ini pula yang juga diikrarkan oleh Ali bin Abi Thalib radlallahu teranghu. Ini semuanya membantah keyakinan akidah kaum wasiyah rafidah atau kaum wasiyah imamiah istihaq syariah kotalahumullah. Yang mereka mengatakan Ali bin Abi Talib. Yang berat menjadi khalifah sepeninggal. Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Ya inilah. Kedustaannya kelompok Syiah Ar-Rafidha Allah. Ia sendiri telah merekomendasikan para sahabat. Mereka orang yang jujur. Tidak mungkin para sahabat berdusta. Namun Syiah ar Mereka apa? Menuduh para sahabat mengkhianati. Wasiatnya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dulu pernah kita. Samaikan dalam kajian kitab. Yang qara'un al-Usab ya Muhammad Abdullah tentang masa Syiah Rafidhah taqallahu amallahu mereka dalam kitab-kitabnya orang Syiah dalam kitab-kitabnya di kitab ya Malayhadrul Faqih yang merupakan salah satu kitab induk Syiah Rafidhah mereka mengatakan Alilah yang berhak menjadi khalifah sepeninggal Rasul mereka bawa kariwat-riwat yang dusta di Ali mengatakan ana khalifatu Rasulillah ana wasiyatuhu Eh, kata mereka, Ali mengatakan, aku Khalifanya Rasulullah, aku wasiatnya Rasulullah SAW. Ini semua adalah kedusannya orang-orang syiah, ar-rafidah. Dan sudah sering kita sampaikan ucapan, Al-Imam As-Syafiq rahimahullah. Beliau mengatakan, ma'ro'ay tuqaman min ahlil ahwa, ashada bizur min ar-rafidah. Tidak ada kelompok Al-Bid'ah yang lebih berdusta daripada kelompok syiah arrafidah edian tadi dengan membawakan riwayat-riwayat dari ahli bait kata mereka untuk menetapkan ali sebagai khalifah sepeninggal rasul ini semuanya kedustaan syiah arrafidah Al padahal ali bin Abi thalib sendiri mengakui ayah abu bakar sebagai khalifah sepeninggal rasul sallallahu alaihi wasallam bismillah kata ali bin abi thalib Ketika Rasul S.A.W. Abu Bakar Fasalah bin Nasir, Rasul S.A.W. dahulu mengangkat Abu Bakar Siddiq sebagai Imam Salat, ya. Pada waktu beliau masih hidup, Wakat Ra'a Makani, sedangkan Rasul pada waktu itu melihat aku, ya. Pada waktu kaum Muslimin sudah berkumpul di Masjid Nabawi pada waktu itu Rasul dalam keadaan sakit yang mau meninggal dunia. Rasul melihat Ali bin Abi Thalib dan melihat Abu Siddiq. Namun Rasul S.A.W mengangkat Abu Siddiq memilih beliau untuk mengimami salat, tidak memilih Ali bin Abi Thalib. Ini pengakuan Ali bin Abi Thalib sendiri. Wa makun tu gaiban walamaridon. Pada waktu itu aku hadir, aku tak, ayah gaib, ya, dan aku tidak sakit. Rasul melihatku. Walau ada ya. anu kodamani, lakodamani. Kalau Rasul ingin memilihku pada waktu itu, Rasul akan apa? Menyuruhku untuk maju mengimami salat. Faradina li Juniana, Maradiyahur Rasulah salam li dinina. Maka kata Ali bin Abi Thalib, eh maka kita ridho dengan pengangkatan Rasul Ea, terhadap Abu Qasidik sebagai Khalifah kaum Muslimin karena priori dah. Eh beliau sebagai Abu Qasidik sebagai pemimpin dalam salat. Ya, kalau Rasul kata Ali bin Abi Talib Itu Ridha ya, Abu Bakar sebagai pemimpin ya, Agama kami ketika Salat itu, maka beliau Artinya apa? Ridha Sebagai, atau Abu Bakar sebagai Khalifah mengurusi urusan Dunia kami Intinya sekali lagi, Ali bin Abi Talib sangat Ridha ya, Abu Bakar Siddiq Sebagai Khalifah Sepeningat Rasulullah SAW Ini sekali lagi menunjukkan akan Kedustaan Syiar Fidha dan sekaligus sebetulnya ini bentuk pelesian mereka kepada Ali bin Abi Talib. Eh, makanya mereka ketika mengaku cinta Al-Bait, emang eh, hormatin mengaku Al-Bait ini semuanya justa. Pada hakikatnya mereka menentang Al-Bait, menyimpang dari ajaran Al-Baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, itu sekedar kedok mereka, topeng mereka untuk menyaring, eh, untuk menjerat kaum Muslimin masuk ke dalam racun mereka. Kau ta'lawumullah. Waqala Abdullah bin Mubarak rahimallah Seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak mengatakan Istikhlafu huwa amru an yusalli bin nas Di antara dalil Rasul itu mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah yaitu ketika beliau mengangkat Abu Bakar Siddiq sebagai imam-imam sholat Iaitu dalil dari Rasul SAW eh, Bahawa Rasul memilih Abu Bakar sebagai khalifah sepeninggal beliau Wa minal adillah minal sunnah Dari sunah rasul, dari hadis rasul saya salam juga Tentang Abu baqarah Siddiq sebagai khalifah sepeninggal beliau yaitu cerita Atat imratun ila nabi saya salam tasaluhu Suatu saat rasul pernah didatangi oleh seorang perempuan Fakolalah E'irji ilaya Kemudian rasul mengatakan nanti ya, Datang engkau kembali kepada aku ya, Sekali lagi rasul Pernah didatangi oleh seorang perempuan Bertanya tentang sesuatu. Kemudian Rasul mengatakan kepada perempuan tersebut. Nanti kamu datang lagi kepada aku. Fakaulat. Kemudian sang perempuan mengatakan. In rajatu falam ajidka. Eitu ar-radabil maut. i'ti ikti ababakar. Ya Rasulullah. Kalau aku datang lagi kembali kepadamu. Namun aku tidak mendapatimu. Alias engkau telah meninggal dunia. Maka bagaimana? Ya, Apa yang aku lakukan? maka rasul mengatakan idi ababakar datangilah abu bakar ini semua ya badalil yang jelas sekali kalau abu bakar sidik sebagai khalifah sepeninggal rasul sallallahu alaihi wasallam dalil berikutnya Kalau li aisyah radhiyallahu anha suatu saat rasul pernah berkata kepada aisyah radhiyallahu anha eh ketika rasul dalam keadaan eh sakit rasul mengatakan kepada aisyah radhiyallahu anha idzili abaki wa akhaki panggillah Ayahmu yaitu Abu Krasidik dan saudaramu yaitu Abdurrahman bin Abu Krasidik. Hatta aku bali Abi Bakar kitaban sehingga aku akan menulis untuk Abu Krasidik suatu tulisan, suatu wasiat. Eh sebetulnya ini wasiatnya Rasul Sallam. Ya, fa'in ya kafu an yakulah kail wetamanamu tamannih. Karena aku khawatir ya, ada orang-orang yang membuat isu atau yang ingin mendapatkan kekuasaan ya. namun beliau tidak jadi menulis seraya beliau mengatakan ya Allahu wa rasuluhu wal mukminuna ila Abu Bakar Allah enggan demikian para rasulnya dan kaum mukminin kecuali Abu Bakar As-Siddiq ya. awalnya rasul mengkhawatirkan namun setelah itu rasul mengatakan tidak mungkin semua akan sepakat Abu Bakar menjadi khalifah ya ini sekali lagi dalil yang soleh, yang jelas sekali bahwasannya Rasul mengangkat Abu Bakar sebagai Khalifah. Bahkan Rasul sendiri mengatakan, eh Allah dan Rasulnya dan orang beriman sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai Khalifah sepeninggal sepeninggal beliau. Dalil berikutnya dari hadis Rasul S.A.W yang sahih. Eh tadi hadisnya riwayat eh Bukhari. Eh ini semuanya riwayat Bukhari yang kita sampaikan ada riwayat Bukhari. Mulai kerisah perempuan. Eh, ucapan Aisyah tadi. Kemudian di sini Syahid Bukhadi juga. Dari sahabat Abu Rayyad R.A. Beliau berkata. Samitu Rasul S.A.W. Yakul. Kata Abu Rayyad R.A. Aku mendengar Rasul bersabda. Baina ana na'imun. Ra'aituni ala qalibin alihad dalun. Suatu saat. Eh suatu malam. Aku bermimpi kata Rasul S.A.W. Dan mimpinya Rasul adalah... Wahyu adalah dalil. Kata Rasul... Suatu saat aku pernah tidur... Kemudian aku bermimpi. Ya, Apa mimpi beliau? Ra'aitu ni'ala qalibin. Aku bermimpi melihat diriku sendiri... Di atas sumur. Atau di pinggir sumur. Alihat dalun. Eh di atas sumur itu ada... Timbanya. Fanazatu minham asya'allah... Aku pun menimba air dari sumber tersebut. Soma akadah ibu abiku Hafa. Kemudian setelah itu diambil alih. Ya, timba itu oleh Abu Bakar As-Sidik Rasulullah Anhu. Ya, Abu Bakar As-Sidik itu nama lengkapnya Abu Bakar Abdullah bin Abi Hafa. Kata Rasul Saya Sallam, setelah aku menimba beberapa saat, kemudian Abu Bakar As-Sidik yang mengambil alih Kepemimpinan tersebut. Ini maknanya. Ya, kemudian awak rasidik mengambil timba tersebut. Fana zamin hazanuban, au zanubain. Kemudian beliau menimba satu timbaan atau dua timba. Wahfina zaidafun. Jangan dalam. Ya, beliau menimba itu ada dafun kelemahan. Nanti akan disampaikan atau kita sampaikan sekarang juga. Arti kelemahan di sini waktunya sangat pendek. Beliau hanya memimpin kaum muslimin eh, dua tahun lebih sedikit. Itu maknanya bukan celaan kepada Abu Bakar Siddiq. Kata para ulama. Wallahu lau Dan Allah mengampuni Abu Bakar Siddiq. Radulah ta'ala anhu. Summa istaharat garban. Kemudian timba itu berpindah. Fa'akhada Umar Bikhatab. Kemudian diambil oleh Umar Bikhatab, anhu. Ini urutan kepemimpinan kaum muslim setelah Rasul Abu Bakar. Kemudian Umar Bikhatab. Radulah ta'ala anhu. Kemudian kita bacakan ucapan para ulama di antara di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Eh tadi sudah kita sampaikan ayatnya, hadisnya, kemudian juga sebagai ucapan para ulama X. Eh, sekarang kita sampaikan secara global bagaimana bentuk pengangkatan Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah kaum muslimin. Kata Syekhul Islam, Islam Taimiyah rahimallahu, "Wa tahqiq anna Nabi Sallam dalal muslimin ala istikhlafi Abi Bakar." Bahwasanya dari Eh, penelitian-penelitian dalil telah disimpulkan bahwasanya Nabi S.A.W telah mengarahkan kaum Muslimin, menjelaskan kepada kaum Muslimin bahwasanya Khalifah sepeninggal beliau adalah Abu Bakar As Siddiq radlallahu anhu. Wa arsadam ilai bi omurin muta'ajidah. Dan Rasul memberikan arahan-arahan itu eh dari beberapa segi. Ini sangat kuat dalilnya eh, Tentang tentangkah Khalifah Abu Bakar As Siddiq min aqwali, baik lewat ucapan beliau, tadi sudah kita sampaikan eh, bagaimana mimpinya beliau tadi, ucapannya Aisyah tadi, kemudian riwayat dari Abu Raih Radulatul Anhu wa'af'alihi, eh, ya. demikian pula dengan perbuatan beliau yaitu apa perbuatan beliau tadi eh, Ya, menyuruh apakah siddiq mengimami kaum muslim, bahkan mengimami beliau wa'akhbara eh, ya. bi khilafati ikhbari radin bidalika hamidin lahu dan Rasul telah mengabarkan kepada Khalifah Abu Bakar tersebut dengan ya ridha dan dengan pujian beliau. Wa azama ala an yaktuba bidzalika Maka Rasul tadi sempat mau menulis ya, wasiat catatan untuk apa? Abu Bakar sebagai khalifah. Namun beliau akhirnya mengatakan bahwasanya ya, tidak perlu menulis, menulis tulisan wasiat karena Allah dan Rasulnya dan orang beriman pasti sepakat Abu Bakar sebagai khalifah sepeninggal beliau. Suma azama ala zalik fi maradiyal khamis, eh beliau pernah bertekad untuk menulis tulisan wasiat untuk Abu Bakar Siddiq pada saat beliau meninggal mau eh mau meninggal dunia, di saat beliau sakit pada hari Kamis. Suma lamma hashal li ba'din syakun hal zalikal qaul min jadil marad ahwa qaulun yajib ittiba'uhu tarakal kitaba iktifa'an bima 'alima analla yahtaruhu wal mu'minin min khilafati Abu Bakar namun ketika ya ada sebagian nanti dikhuatirkan akan ragu apakah beliau menulis itu karena sakit ya dan sebagainya maka beliau meninggalkan tulisan karena beliau yakin bahwasanya Allah dan orang beriman pasti memilih al Bakar al Siddiq sepeninggal beliau radhiyallahu anhu Bahkan dikatakan di sini oleh pengarang eh, Syekh Ahmad tadi, wa istiqaqu Abu Bakar radhiyallahu al-khilafa wa bayanu annahu aulan nasi bidzalif fi hayatir Rasul sallallahu alaihi wasallam kana khalifah sepeninggal Rasul itu untuk Abu Bakar siddiq Itu telah dipahami oleh semua manusia, bahkan orang kafir pun memahami akan hal itu. Di antaranya ucapan Abu Sufyan eh, ibnu Harab pada waktu perang Uhud pada waktu itu beliau masih apa? Masih kafir. Afil kawmi Muhammad. Ketika itu dia bertanya. Apakah di antara kaum muslim itu ada Muhammad? Afil kawmi Muhammad salah eh, sama rata. Beliau mengatakan tiga kali hal itu. Apakah ada Nabi Muhammad di situ? Atau ada Muhammad di situ? Suma kawla afil kawmi Ibn Abi Qahafa. Apakah di antara kaum muslim itu ada? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Ini adalah ungkapan. Abu Sufyan ketika beliau masih kafir. Artinya ini suatu yang sangat amat dipahami oleh manusia pada waktu itu. Bahwasanya, Ya. Eh, Kalau bisa dikatakan. Asisnya Rasulullah SAW Adalah Abu Bakr Al-Siddiq. R.A.T. Kemudian Umar Abu Khattab. R.A.T. Anhu Jamian. Suma kala afil kawmin nabi kuhafa. Afil kawmin nabi kuhafa. Afil kawmin nabi kuhafa. tiga kali. Abu Sufyan mengatakan. Apakah ada di tengah-tengah kaum muslimin, Abu Bakar, Abu Bakar seterusnya. Kemudian setelah itu dia mengatakan Afil kaum nu khattab? Apakah di antara mereka ada ilmu khattab? Ya, ini pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang telah dipahami oleh orang-orang kafir pada pada waktu itu. Kemudian Ua bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, nafsuhu lam yaddai anna uhida ilaihi bil khilafah. Dan Ali bin Abi Talib. tidak pernah beliau mendapati Wasiat dari Rasulullah SAW Tentang masalah kekhalifahan Eh pelah, beliau ditanya Eh hal uhida ilaikum Nabi, Hal ahida ilaikum Nabi SAW bisya'in Apakah pernah Rasulullah SAW Memberikan wasiat khusus Kepadamu Wahai Ali bin Abi Thalib, Maka beliau menjawab, la Ini hadisnya dalam sahih Bukhari dan muslim Namun, sekali lagi Itulah kelompah syi'ara fidah Yang menuduh Para sahabat menyembunyikan Ya, wasiat Rasul Sallam sudah pernah kita sampaikan dulu. Kalaupun ya kita katakan Ali mendapatkan wasiat, namun mengapa kok Ali diam? Ketika Abu Bakar Siddiq dia angkat sebagai sebagai khalifah. Ini cuma ada dua kemungkinan. Mereka menuduh Ali takut Naudzubillah min dali, sedangkan dikatakan dalam cerita-cerita mereka Ali pemberani. Ya, namun mana ketika Abu Bakar Siddiq dianggap menjadi khalifah, kok diam Ali bin Abi Thalib? Ini menunjukkan apa? Kemungkinan kedua. Memang Ali tidak diberikan apa? Tidak diberikan amanah. Ya, maka sekali lagi. Ya, kalau Masyarakat Allah adalah pendusta. Ya, atau bahkan manusia yang paling berdusta di atas. Ya, muka bumi ini. Kata Allahumullah. Qalal Hafid Ibn Qasir Rahimullah. Al-Imam Ibn Qasir Rahimullah berkata. Wa hadal hadithu sabit fi sahihain wa gharihima an aliradil anhu. Iyaruddu ala firkatil rafidah Fi za'mihim Anna rasulullah sallallahu alaihi bin khilafah Kata Imam Nukesir rahimahullah Hadis tadi Ia tentang Ali bin Abi Thalib ketika ditanya Apakah pernah rasul Memberikan wasiat khusus atau spesial Kepadamu Ali mengatakan tidak Kata Imam Nukesir Hadis ini yang telah ia eh, diriwetkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Dalam sahih Bukhari dan sahih Muslimnya Dan selain keduanya Dari Ali bin Abi Thalib Hadis ini membantah kelompok Rafidah Yang mereka meyakini Rasulullah SAW dulu pernah memberikan wasiat Kepada Ali menjadi khalifah Sepeninggal beliau Walau kanal amru kama za'amu Lama raddadali ke sahaba sahabah Seandainya betul Rasul memberikan wasiat khusus spesial Mengangkat Ali sebagai khalifah Sepeninggal beliau tidak mungkin para sahabat semuanya menolak wasiat tersebut. Naudzubillah min dari sedekat Allah memuji apa? Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'inomkanu atwa lillah warasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi ayatil wabada wafati. Bahkan mereka adalah orang yang paling taat kepada Allah darosulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul masih hidup, ketika beliau telah meninggal dunia, para sahabat orang yang paling Taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan Al-Baqarah termasuk yang paling taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi eh, antara ceritanya yang luar biasa Yaitu ketika eh, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukan Usama Memerangi kelompok eh, Romawi kafir eh, Di tengah perjalanan Rasul meninggal dunia di kota Madinah eh, Para sahabat eh, Ketika telah mengangkat Abu baqarah Siddiq sebagai khalifah Mereka mengangkat minta kepada Abu Bakar Siddiq mengusulkan alangkah baiknya jika pasukan usamah ditarik lagi ke kota Madinah karena orang-orang Arab Badui di kota Madinah mau menyerang kota Madinah mereka murtad ya. semua era tarataba atau sebagian kok para sahabat di antara Umar bin Khattab meminta Abu Bakar Siddiq menarik pasukan tersebut karena takut orang-orang Arab Badui yang murtad itu menyerang kota Madinah Namun apa kata abu Kharazidik radhiallahu bagaimana itibar beliau kepada Rasulullah wali wasallam beliau mengatakan wala dina demi Allah yang jiwa kau tangannya lau jaratil kilab ala al juli azwa j Rasul sallam maradatu jaisan arsalahum Rasulullah wali wasallam kata beliau demi Allah yang jiwa kau tangannya seandainya anjing-anjing itu telah mengelilingi eh, kaki-kakinya isi-isi Rasulullah wali wasallam Aku tidak akan memulangkan pasukan yang telah diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wala halatul aku aqla Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak akan menurunkan bendera yang telah dikibar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan segenting itu pun ya al-Baqarah tidak pernah mundur dari ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun secara logika ini pasukan ya kaum muslimin sudah banyak keluar di dalam ini masih sedikit. Ya sangat kurang. Untuk membentengi ya eh, Benteng kota Madinah Namun inilah barokanya itibak eh, Orang-orang Arab badui eh, Mereka sebelum menyerang Sudah takut lebih dahulu Karena apa? Allah SWT menurunkan ketakutan Karena apa? Di antaranya bifadli itibak Al-Bakrasidi kepada Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Arab badui kata para ulama Ketika mau menyerang mereka berpikir Ini Allah kalahkan sebelum mereka apa? Maju ke medan pertempuran mereka berpikir. kalau Abu Kerasidik, ya tetap, ya mengutus pasukan tersebut yang ribuan jumlahnya, maka apa di kota Madinah jumlahnya apa berkali-kali lipat Otomatis seperti itu. Secara apa logikanya orang-orang Arabi tersebut ini salah satu bentuk pertolongan Allah kepada kaum Muslimin lewat apa tadi Barokah itiba kepada Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka sungguh luar biasa sebagaimana yang Allah firmankan ya fa in tanazatum fi warasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir ta'wil kalau kita mengikuti sunnah rasul itu baik dan akibatnya akan baik pula dan itu contohnya Abu Bakar Siddiq menang ya menghadapi orang kafir orang Arab yang murtad juga bisa apa dihabisi di ya kalahkan ane Abu Bakar Siddiq dua-duanya apa Dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin baru kai tiba sunah rasul saya salam intan surallah yang sulku we sabit aqidah intinya eh para sahabat mereka tidak akan mungkin eh menyimpang dari ajaran rasul saya salam apalagi bersepakat menyimpang dari wasiat rasul saw. Namilah sekali lagi kejutaan syiar rafidah yang menuduh para sahabat itu meninggalkan wasiat rasul saw. Fa qadimu ghaira man tidak mungkin para sahabat mengangkat ya khalifah sepeninggal beliau selain yang diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ya'khiru man qaddama tidak akan mungkin para sahabat ya mengakhirkan Ali bin Abi Thalib kalau memang Rasul mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah sepeninggal beliau hasawakan tidak mungkin sama sekali wa man danna bisahaba ridwanallaihim bidzalik qad nasabahum bi ajma'in ilal fujur wa tawatu 'ala mu'anadati rasul sallallahu maka barang siapa menganggap seperti itu maka dia menuduh para sahabat itu ya eh, secara sepakat berbuat kefajiran menentang rasul sallallahu alaihi wasallam wa mudodatihim fi hukmi wa nasihi wa man wasala minan nas ila hadzal maqam faqad khala aribaqatal islam maka barang siapa menuduh para sahabat seperti ini maka dia telah meninggalkan agama Islam alias murtad ya makanya para ulama banyak mengkafirkan Syi'ar al-Fida di antaranya karena mereka apa menuduh para sahabat itu mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan Allah memuji para sahabat ya berarti apa pujian Allah enggak berlaku naudzubillah min dzalik mana yang kita percaya Al-Qur'an atau ucapan kelompok Syi'ar al-Fida ya dadang kodnya atau Anak buahnya Abdullah bin Sabah Al-Yahudi itu. Eh, maka sekali lagi tidak aneh kalau para ulama Al-Sunnah mengeluarkan syiar afdal dari Al-Islam, karena mereka menuduh para sahabat itu menentang kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Kata mereka, eh, padahal Rasul itu telah memberikan wasir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naudzubillah min dalik. Wakafal bi ijma'la aini matil alam. Barangsiapa menutup para sahabat seperti itu, maka dia telah kafir secara ijma'. Wakana iraqtu dami ahal min irakihi al mudam. Ayat bahkan menumpahkan darah mereka. Iaitu eh, artinya kalau pemerintah kaum muslimin sanggup menumpahkan darah kaum masyarofilah, itu yang adalah yang lebih utama daripada menumpahkan ayat eh, khomer. Karena mereka adalah orang-orang yang telah keluar dari al-Islam. Warrafidatu tantasib ila ali radhiyallahu khosatan wal bati'ah matan wa ali bin abi thalib radhiyallahu anhu nasub ba'a eh padahal ali sendiri telah membaiat Abu Bakar Siddiq eh ketika beliau diangkat menjadi khalifah ali juga membaiat bukan seperti yang diungkapkan oleh mereka ya eh, apalagi mereka sendiri sebetulnya adalah Melecehkan, melisahkan Ali bin Abi Talib. Mereka mengatakan, eh, sebagai mereka banyak alasannya. Eh, kalau kita tanya tadi, kalau betul Ali bin Abi Talib yang memegang wasiat Rasul sebagai Khalifah, sepeninggal beliau, kenapa kok enggak beliau protes? Kenapa enggak beliau lawan? Katanya Ali pemberani. Eh, Kadar mereka ada yang mengatakan, eh, karena pada waktu itu Ali bin Abi Talib, eh, merasa khawatir kalau beliau Terpengar dan sebagainya. Ini sebetulnya tuduhan bahwasannya Ali bin Abi Talib adalah apa? Eh, pengecut Naudhubillah min Dalib. Mana itu? Ungkapan mereka katanya Ali bin Abi Talib pemberani. Eh, sekali lagi. Yang benar, Ali bin Abi Talib. Itu membaik atau abaqar As-Siddiq Radulahu Anhu pada waktu itu. Fa'an Nabi Syed Al-Khudri. Diriwayatkan at said al siddiq Radulahu Anhu. An-Abaqar an As-Siddiq Radulahu Anhu. Nadara fi wujul kaum. Eh, ketika di Bani Saqifah. Ketika pengangkat al-Bakrah Siddiq. Beliau melihat kepada wajah-wajah para sahabat pada waktu itu. Falam ya Beliau tidak melihat Az-Zubair bin Awam Fada Az-Zubair, Abi Zubair, fajaa'. Kemudian beliau panggil, "Datanglah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu." Kemudian al-Bakrah Al mengatakan, "Ibnu Ammadir Rasulullah sallallahu alaihi wa hawari. engkau Al Zubair adalah anak bibinya Rasul sallallahu dan penolongnya Rasul sallallahu Arot tak antasuk asal muslimin. Apakah engkau ingin untuk memecah belah barisan kaum muslimin? Fakolahlah takri bayah Khalifatul Rasul. Tidak mungkin wahai Khalifah Rosulillah. Ya, fakomah fabayah. Kemudian Zubeyr bin Awam membayat Abu Kharazidik radhluata anhu. Semanadoro fi wujul kaum. Kemudian Abu Siddiq melihat lagi kepada wajah-wajah para sahabat. Falam yaro alian. Beliau tidak melihat Ali bin Abi Talib. Fajar Abi Ali bin Abi Talib, Fajar. Kemudian dipanggil Ali bin Abi Talib. Kemudian, ya, Al-Bakar mengatakan, ibnu Al Amir Rasulullah SAW, Wa khernatuhu ala minatihi. Atihi. Alat tak antasyuka soal muslimin. Engkau, ya, Ali bin Abi Talib, Adalah anak pahaman Rasulullah SAW. Engkau adalah menantunya Rasulullah SAW. Apakah engkau ingin untuk memecah belah barisan kaum muslimin? Kau lah Ali bin Abi Talib. La tasribah ya khlifat Rasulullah Eh tidak mungkin wayah Khalifatul Rasulillah, fa bayyahu. Kemudian Ali bin Thalib membayat, eh Abu Kerasidik radhiyallahu anhu. Ini dilihatkan oleh al Imam Abdullah bin Imam Ahmad, putera Imam Ahmad dalam kitabnya as Sunnah. Kala al Hafidh Abu Ali An-Naisaburi, sami itu ina kuzaima yakul, jaaani musimil hajat, fa saalani an hadil hadith, fa kataptulau fi waraq firoq wa karatu alaih, fa kala hadhari sunyusai badanatang. Fakoh tu Yusawi bernatan, balhadai Yusawi badratan. Eh kata Al Hafid Abu Ali An-Nasaburi, aku mendengar Imam Khuzaimah berkata, suatu saat Imam Muslim, ya, pernah bertanya kepada aku tentang hadis ini, kemudian aku menuliskan hadis ini kepada beliau dan aku membacakannya, kemudian Imam Muslim mengatakan hadis ini kalau dijual harganya seperti, eh seekor unta. Artinya sangat mahal sekali hadis tadi. Hadis tentang apa? Kisah bayatnya Ali bin Abi Thalib, eh ya, untuk abu Karim Siddiq radhiallahu anhu. Artinya apa? Banyak orang yang tertipu dengan cubanya kelompok syiar fido. Ini hadis yang sangat, yang sangat berharga. Kemudian kita bawakan lagi di sini, eh ya, ucapan para ulama tentang kekhalifan abu Karim Siddiq radhiallahu anhu. Di antaranya ucapan Umar berkata, radhiallahu anhu. Umar berkata mengatakan in astakhlif faqat istakhlaf jika aku mengangkat ya, khalifah sepeninggalku maka orang yang lebih mulia dariku yaitu Abu Bakar itu telah mengangkat langsung ya, khalifah setelahnya yaitu beliau maksudnya wa in adrukum faqat tarakakum man huwa khairan wasallam dan jika aku meninggalkan kalian tanpa memberikan wasiat Maka Rasul S.A.W juga demikian. Artinya Rasul Daud tidak menulis wasiat. Namun Rasul Daudul pernah eh, memberikan banyak isyarat-isyarat arahan-arahan kepada kaum Muslimin untuk memilih Abu Qasidik sebagai Khalifah sepeninggal beliau, ya, eh, radlallahu taala anis Sahaba Jamian. Di sana banyak subah-subah kelompok Sya'arafidah yang menyatakan bahwasannya... Ali bin Abi Thalib lah yang berhak menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu eh, alaihi wasallam. Ya di antaranya insyaallah sudah pernah eh, disampaikan di sini oleh Ustazuna al-Fadil Al, Al Ustaz Abdurrahman Atamimi dalam kitab Hikayat Tarikh kajian subuh dulu itu sampaikan tentang empat khulifahan ya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Talib... Namun tidak ada masalah kalau kita ya, ingatkan kembali Rasulullah SAW pernah bersabda khilafatul Nubuwa salasuna sunnah sana Kekhalifahan kenabian itu usianya 30 tahun Sumayu'tillahumulkauman yasha Kemudian Allah memberikan kekuasaan kerajaannya Sesuai dengan yang dia kehendaki Kata para ulama Ini semuanya isyarat Eh dan betul terjadi kholifahhan eh khulafa' ar itu sesuai dengan apa yang Rasul sabdakan. Eh di sebutkan di sini oleh seorang ulama yang bernama Sa'id bin Juhman ya, eh, bahwasanya sunah apa khulafa' eh, khulafa' ar yang pertama Bakar Asyiddiq itu hanya 2 tahun. Kemudian Umar bin Khattab 10 tahun, 12 tahun. Kemudian Utsman bin Affan itu 12 tahun. Jadi berapa? Ya? Ha? 24 tahun dan Ali bin Abi Talib 6 tahun sesuai dengan apa yang Rasul sabdakan ya Qala Syaikhul Islam Taimur Rahimahullah Taala haula qad ihtajja alaihim alimam Ahmad wa ghairu bi safina an Nabi sallallahu alaihi wasallam anu qala alkhilafatu ba'di summa tasrumulkan kata Syekhul Islam Taimur Rahimahullah para ulama dan di Imam Ahmad rahimahullah berhujjah dengan hadis tadi tentang kekhalifahan Eh khulafah Rasidin Di antaranya Abu Bakar Siddiq 10 menit Ya kemudian kita ingin sedikit Bacakan syubahat kelompok Syi'ar Rafidah yang Mengatakan Ali bin Abi Talib Itu lebih berhak menjadi khalifah Sepeninggal Rasul SAW Yaitu di antaranya sabda Rasul Kepada Ali bin Abi Talib Anta minni biman zilati Harun min Musa Engkau wahai Ali Itu ibaratnya seperti Nabi Harun dan Nabi Musa. Ini yang sering dibawakan oleh kelompok Syi'ara Fidah. Bahwasannya Ali bin Abi Talib itulah yang berat menjadi khalifah seperti Nabi Rasul. Seperti Harun dan Musa. Yang berat menjadi ya, pemimpin setelah Musa adalah Nabi Harun. Ala istiqaqi Ali lil khilafah. Wa annau Aula biya min Abi Bakar. Fahada la muta'alika fi min wajihin. Eh, kita katakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi Rahimullah Istadallah hada ar rawafid wal-imamiya Wasairu firaki syi'ala anana wa salam Istaglah fa'aliyan ala jamil ummah Kelompok syi'a ar Atau kelompok syi'a imamiya Dan kelompok-kelompok syi'a yang lain Mereka mengatakan bahwasanya Ali Lebih berhak menjadi Khalifah Sependingan Rasul daripada yang lain Daripada sahabat Dengan hadis tadi hatta kafara sahaba al-imamiyatu qabbahhumullah sampai sampai kelompok Syiah Imamiyah mengkafirkan para sahabat ya di sini Imam Al-Qurtubi mendoakan kejelekan untuk kelompok Syiah Imamiyah qabbahhumullah semoga Allah menjelekan memburukkan mereka dan ini yang sudah pernah kita sampaikan Tidak ada masalah mendoakan orang-orang sesat-sesat tersebut dengan doa yang jelek. Eh, dan rekombinasi Arabid apalagi di saat-saat seperti ini ketika mereka sudah mulai mau menguasai negara-negara kaum Muslimin. Eh mereka sudah menguasai Iran, Irak, eh menguasai Lebanon. Mereka sekarang menjajah Suria, menjajah eh Yaman. Eh maka kita harus banyak mendoakan semoga Allah menolong kaum Muslimin dan semoga Allah membinasakan kombinasi Arabid di mana saja mereka. Berada. Dan itu suatu yang apa? Disyariatkan. Dan dicontohkan oleh para al-ulama. Mendoakan kejelekan. Khususnya bagi kelompok syiah. Rafidah. Eh, dulu mungkin lah kita sampaikan ucapan Imam Nukiesir. Ketika beliau menceritakan. Kelompok syiah. Al-Batiniyah. Dan dengan dedengkotnya Abu Tahir. Yang membantai kaum Muslimin di Kaabah. Kemudian beliau ketika melewati namanya. Beliau mengatakan Abu Tahir. La'anahullah. Eh semoga Allah melaknat namanya Abu Tohir maka kita sama kita doakan Laknatullah ala Basar Asad misalnya ini adalah apa sesuatu yang dicontohkan oleh para ulama alisunah wal Jamaah eh jangan mengatakan kok kerasnya mereka lebih apa lebih sadis bukan hanya sekadar keras maka apa hal jaz al jazmin jilsil amat Baras sesuai dengan amal perbuatan mereka. Kita doakan semoga Allah melaknat syiah dengan berbagai macam sekte mereka dan di mana saja mereka berada ko, talahmu Allah, alaihim jamian. Eh, di sini di antaranya Imam Qurtubi ketika melewati nama syiah imamia, beliau mendoakan mereka dengan kejelekan kubahahumullah lian naom tarakul amal alaihu alnasu alaihi sikhla fi ali. Eh, mereka menuduh kafir para sahabat. Dikarenakan kata mereka para sahabat itu tidak mau mengamalkan wasiat Rasul kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Washtahlahu ghairahu bil istiad minhum. Namun mereka para sahabat kata orang Syiah Rafidah kotalham itu menggantikan Ali bin Abi Thalib dengan abu kerasidik dengan isyhat para sahabat sendiri. Wa minhum man kafara alian itlam yakum bi talabi hakihi. Bahkan yang lebih lucu lagi mereka ada yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib sendiri kana kata mereka Ali bin Abi Thalib tidak mau mengambil haknya ya wa haula la syakka mereka orang-orang Syiah imamnya itu tidak diragukan lagi akan kekafiran mereka wa kufri man tabi'ahum ala dan tidak diragukan lagi akan kekafiran orang-orang yang mengikuti jejak kelompok Syiah Imamiah yang mengkafirkan para sahabat dikarenakan tuduhan-tuduhan dusta tadi. Walam ya'lamu anna hada istikh anna hada istikhlafun fi kalwikalati 'ala tanqadi bi'azil muwakkal aw bi mautih. Mereka tidak paham tentang hari tadi. Hari tentang apa? Rasul mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, engkau wahai Ali seperti. ya. Kedudukan Nabi Harun bersama Nabi Musa alaihissalam. Kata Rasul saya kata ya Imam Qurtubi bahwasanya ini hanya sekedar ya Rasul memberikan kepemimpinan kepada Ali bin Abi sementara pada waktu beliau di kota Madinah ya. Kisah tadi atau hadis tadi itu kisahnya Rasul menjadikan Ali sebagai perwakilan beliau di kota Madinah saja untuk sementara waktu itu saja. Ini yang dikampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Rahimahullah Ta'ala. Layak tadi anna mutamarin pada wafatihi. Ini tidak berlaku sampai Rasul meninggal dunia. Apalagi Rasul jelas-jelas. Pada waktu meninggal dunia. Lebih memilih Al-Baqarah Siddiq daripada Ali bin Abi Talib. Faya ala zhada ma ta'alaka bilimamiya wa gheruhum. Kemudian. Kalau ya. Rasul. Sebagaimana kata Syihara Fidha itu. Memberikan. Arahan Ali sebagai Khalifah sempena meninggal beliau, karena Ali pernah diangkat menjadi Gubernur sementara di Kota Madinah. Kata para ulama, Wakat Istaklafan Nabi Sallam al Madinah ibn Abi Makthum, eh, bahwasanya Rasul juga pernah menjadikan sahabat yang lain yang bernama Abdullah bin ibn Maktum. untuk menjadi Gubernur sementara di Kota Madinah. Apakah? artinya mereka juga berhak menjadi khalifah semeninggal beliau, <coughs> sananya tidak. Inilah yang kita katakan tadi, ya syubhatnya kalau masya'ir Walam yajzam min dalik istikhlafhu daiman bil ittifaq. Dan ini tidak menjadi ya kebiasaan sampai ya, beliau meninggal dunia. Artinya Rasul hanya mengangkat Tadi Abdul Maktum, Ali bin Abdul Talib Dan sebagian sahabat yang lainnya Untuk menjadi gubernur sepentingan kota Madinah Bukan menjadi khalifah Seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sudah Ya kita lanjutkan insyaAllah pada kesempatan yang akan datang Akul hada Wa Akhi Da'wana Alimda al Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yuk, dukung UVTV dengan belanja di UV Store www.